Nincsen senki a állapotban, hogy telítettük magunkat, és már a töltött káposzta már a nyakunknál van, telik sok krémessel, és alig tudunk már itt ülni. Fontos, szerintem egy nagyon jó mértékletesség az ételben is. Fontos, hogy a pihenés az megfelelő mértékben történjen a mozgás és az étkezés arányait megtartva, és akkor fogékonyak tudunk maradni a mai reggelen is. Igen, ahogy mondta is, Béci, vagy Domonkos is, hogy ma János első leveléből hoztam egy példát. Ezt az Úristen két-három hete helyezte a szívemre ezt az igét. Mi azt mondjuk, ugye, hogy boldog új évet, és azt mondjuk, hogy, hogy reménység szerint jobb évünk lesz a jövő, mint az az volt. És ehhez kapcsolódik, ez az ige is, amit én hoztam, az örömről szeretnék beszélni. És nem arról az örömről, ami, ami a fogpaszta reklámokban szerepel, hogy mosolyogjunk, és nem arról, hogy erőltetetten hogyan tudjuk eljátszani keresztény hívő helyeken, hogy nálam minden rendben van, és holt, holt jól megy az életem, hanem arról a belső stabilitásról, amely esetleg az Úristennel van reménység szerint mindenkinek, amely tükröződik a arcokon, amely tükröződik a szíveken, tükröződik a lélekben, és nem utolsó sorban a cselekedetekben. Úgyhogy ez a mai ige hely lesz. A János első, János első levele egyes résznél, hogyha kinyitnátok a Bibliátokat, azt megköszönném. És így hangzik az első négy vers. Ami kezdetektől fogva volt, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit megfigyeltünk, amit kezünkkel megtapintottuk, és hirdettük az életigéjéről. Mert megjelent az élet, mi pedig láttuk, és bizonytalanságot teszünk róla, és ezért hirdetjük nektek is az örök életet. Amai ezelőtt az atyánál volt, most pedig megjelent nekünk. Amit tehát láttunk, és hallottunk, azt hirdetjük nektek is, hogy nektek is közösségetek legyen velünk. A mi közösségünk pedig közösség az Atyával, és az ő fiával, az Úr Jézus Krisztussal. Ezt azért írjuk meg nektek, hogy az örömünk teljes legyen. És erről a teljességről szeretnék akkor ma szólni. És... Ahhoz, hogy ezt megértsük, ahhoz, hogy ezt a képet ki tudjuk tágítani, hogy János mit látott, mit hallhatott, mik azok a, mik azok a példabeszédek, amelyeket őnek, amely őnek ha szemtanúja vagy fültanúja volt, ezért szeretnék egy pár, talán négy, ha belefér négy olyan szituációt előhozni, amely az evangéliumokban János, megtapasztalhatott, láthatott. És így kiszínezzük ezeket a képeket, amelyek aztán bemutatják, hogy tulajdonképpen mit is látott János, mit hallhatott, És így megláthatjuk azt, hogy miért, miért van nagy öröme annak az embernek, aki Krisztusban van. Miért van belső stabilitása annak, aki, aki ott van az Úrral. És a végül pedig megláthatjuk azt, hogy Jézus ezt hogyan csinálta. És ez nekünk erre az évre adhat erőt, adhat egy belső békességet. Ö, ugyanakkor pedig láthatjuk azt, hogy ha bekapcsoljuk a tévét, vagy olvassuk az újságot, hogy ma reggel Sándor bácsival beszélgettem erről, hogy mennyi minden dolog van, amely szét, szétszedi az embert. Mennyire, mennyi olyan dolog van, amely már láthatóvá válik, hogy merre megy a világ. És ez hatással van ránk. Én 7 óra 50 perckor, amikor bemegyek reggel az iskolába tanítani, ha nem figyelek oda, akkor két perc múlva az az öröm, az a stabilitás, amit otthon a feleségemmel együtt az úrral töltöttünk, két perc alatt szétomlik. Mint egy lufi kidúrran. Akkor, hogyha nem figyelek oda. És és láthatunk embereket, láthatunk házasságokat magunk körül, hogy az idő múltával szétesnek a szerelmek, szétesnek házasságok, apa-fia kapcsolatok, családok, tönkre mennek érzelmek, els, elsilányulnak, mert az belső békesség, a belső öröm elkezd kopni, már, már nem olyan az iga olvasásom, már nem olyan az úrral töltött időm, már nem olyan nem olyan ez a belsőséges kapcsolat, mint volt, hanem, hanem olyan sablonossá válik. És ebből következik aztán a következmény, hogy ezek a reakciók így fognak tükröződni. És ez nagyon-nagyon fontos, hogy nem, mi nem egy évre lettünk hívők, nem egy évre lettünk a feleségeink szerelmes férjei, hanem örök szövetséget kötöttünk az úrral, örök szövetséget kötöttünk, a feleségeinkkel. És örök hűséget esküdtünk arra, hogy a gyerekeinket hitben fogjuk felnevelni. És ez nem egy impulzus, nem egy, egy, egy, egy pillanatműve, hogy csak ma, ma kell jól csinálom, és holnap már teljesen mindegy, hogy milyen tétte vagy milyen következmények nélkül csinálom. Úgyhogy azt gondolom, hogy nem kicsi a kihívás ma nektek, nekem, nekünk, hogy, hogy hogyan is csináljuk azt, hogy, hogy az örömünk teljes legyen. Amikor hozom ezeket a példákat, nem kell odalapozni ezekhez a helyekhez, oda lehet, de nem muszáj. Márk 4.35. Nagyon ismerős példa, nagyon ismerős kép arról szól, hogy Galilai tengeren Jézus hajózik a tajintványaival együtt, és egyszer csak nagy vihar támad. És ebben a viharban a tanítványok egyszer csak felkiáltanak, uram, nem törülsz velünk, elveszünk, Hú, és aztán rajtuk úrra lesz a félelem, és, és egészen, egészen beleremegnek ebbe az egészbe. Tudnunk kell, hogy a galilai tenger e, körül e, majd e, 200 méterre, 200 méter a tenger szint felett van, és körbe pedig nagy hegyek övezik. És ha jön egy szellő, egy kis fuvallat, akkor, hogyha ebbe a katlamba bekerül, akkor mire leérkezik a tenger, vagy a víz szintjéhez, akkor ez egy óriási erejű szélé erősödhet. És ebben a helyzetben ez történik, hogy az Úristen így rendeli, hogy egy, jön egy fuvallat, és egy nagy vihar támad. És ebben a helyzetben az alapszituáció az, hogy azt mondja a tanítványoknak Jézus, hogy menjünk át a másik oldalra. Nem azt mondta, hogy a feléig elmegyünk, ott meghaltok, és aztán majd a hát eseteket átviszi a, a, a vízáramlat. Nem azt, mondja, hogy menjünk át a másik oldalra. És ez nagyon-nagyon fontos abba, hogy a mi életünkre ezt hogyan alkalmazzuk. Hogy nem azt ha életed derekán te tönkre fogsz menni, nem azt mondja, hogy az életed derekán neked véged lesz, hogy el kell, hogy fogyjon minden hited, hanem ez a próba azért van, hogy megerősödj. Ez a próba azért van, hogy egyszerűen bemutassa Isten az, hogy te ki vagy valójában. És amikor egy tanítvány azt mondja, hogy Uram, nem törődsz velünk, elveszünk, akkor ezt mondja Jézus, igen, barátom, látod, ez vagy te. Elviszi a jellemed legutolsó pontjára, és bemutat magadnak, hogy igen, ez vagy te. És az első ilyen nagyon fontos lelki defektúra, lelki torzulás, pontosan ez a félelem. Amikor egy hívő emberen úrrá úr lesz a félelem, ez az örömnek, a belső békességnek az első olyan gátja, amely tönkreteheti a hívő embernek a, a belső békességét. És ez e, gyakorta velem is előfordul, és bizony nagyon nagy küzdelem az, hogy ezen urál Jönnek különböző kormányzatok, jönnek különböző oktatáspolitikák, és hozzák a legújabb programjukat, hogy a tanároknak minőségbiztosítási rendszer kell kidolgoznia, bocsdomonkos, mint minőségbiztosítási menedzser, biztos majd egy kicsit szűkölni fog rám, de ez a gyerek lelke, az nem gyár és gépsor. Nem arról szól, hogy itt a bemenet, ott a kimenet, és közben úgy tudjuk szabályozni, hogy az olyan kimenet legyen, hogy az alufelnék vagy a az ülésállítók, azok, mint ahogy a gyárban precízen a vevőnek megfeleljenek. Itt nagyon sok olyan dolog van, amely, amely nem mindig úgy sül el, ahogy kellene. És képzeljétek el, hogy ez a minősít biztosítási rendszer azt kéri tőlünk, hogy járjunk be egymás óráira az igazgatóval együtt, és pontozzuk egymást. És ahogy pontozzák a tanárok egymást, meg az igazgató, meg a tanfelügyelő, mindenkinek lesz egy pontszáma, és lesz egy limitált pontszám, ami alatt, ha valaki van, az elveszíti az állását. El tudod -e ezt képzelni, hogy ebben a helyzetben, mikor amúgy is arról van szó, hogy le lelki értelemben a gyereket segíteni kell, és melyik tanár lesz alkalmas arra, hogy, hogy megemelje a gyereket? Melyik tanár lesz arra alkalmas, hogy fogja a gyereknek a vevőit, és azt mondja, hogy gyere üljünk le beszélgetni? Hol fogja érdekelni bárkit is az, hogy mi van a gyerekkel? A lényeg az, hogy ott azon az órán csináljak egy nagy kirakatot, szakmailag megfeleljen, és viszontlátásra. És amikor én bemegyek ezekre az órákra, ahol engem pontoznak, urrá lesz ez a félelm. És ha te ma azt mondod, hogy neked nem volt ilyened, hogy te nem féltél soha, akkor talán nem vagy magadhoz se őszinte. És bizony, e ezek, ezek, a torzulások, ezek a fajta a impulzusok mikor jelennek meg? Milyen időközönként? Milyen, milyen impulzitással? Ha gyakran, akkor gondolkozz el rajta, hogy hol állsz. Hogy, hogy ezek mind-mind gátjai annak, hogy te felszabadulj, hogy neked örömöd legyen. Ha nem lesz ebben gyökeres változás, akkor, akkor így jelen le az élted. És azt fogja mondani, Jézus, látod, ez vagy te. Aki egész életen át görcsölsz, félsz, megijesz mindentől. És az a fajta lelki gazdagság, az a fajta út, amelyet kaphatnál a szolgálatok területén, nem fogod megtapasztalni. Nem fogod megtapasztalni azt, hogy micsoda kalandok várhatnak rád hívőként. Hogy lelkeket menthessél meg mert csak a saját félelmeiddel vagy elfoglalva, és belekerülsz ebbe a depressziós pirába, aminek az alján végén ott magad és a félelmeidet. És aztán végül ott leszel egyedül magaddal meg a félelmeiddel. Tehát nagyon-nagyon fontos lenne, hogy ezeket, ezeket kérjük imában. János evangéliumában olvashatjuk a 16. fejezetben, a 24-es versben, és most figyelj, azt írja, bizony, bizony mondom néktek, hogy amit csak kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Eddig nem, kértétek, nem kértetek semmit az én nevemben, kérjetek és megkapjátok, hogy az örömötök teljes legyen. kérted -e már, hogy, hogy ezek a félelmek elmúljanak, Kérte -e már azt, hogy elmúljanak ezek a defektúrák. Vagy, vagy még mindig csak a kis megrögzött dolgaid körülpöröksz. János jó látja ezeket. János láthatta azt, hogy Jézus a tengeren jár. Láthatta azt, hogy hogyan uralkodik a természet elői felett. Ugyanakkor ennek a példázatnak a másik része az, hogy ő ura mindennek. És Ura a természetnek is. És a kérdés az, emellett a, a félelmes dolgok mellett, hogy te a természet erői mögött meglátod-e Istent. Hogy szoktál e kirándulni, -e rá rácsodálkozni uh, arra, hogy milyen gyönyörű a természet. Akkor is, ha hideg tél van, és fúj a szél, vagy ha ősszel nagyon uh, szomorú idő van, Valakik szerint. Én akkor is nagyon örülök, mert megtrágyáztam a földet, és tudom, hogy ez nagyon jó termést fog hozni jövőre. És nagyon szeretem a fagyot, mert ha a fagy, akkor a fa kérgein lévő összes kórokozó elhal, és jövőre tudom, hogy az én gyümölcsösömben nagyon sok gyümölcs lesz. Tavasszal, amikor elkezdődnek a kerti munkák, tudom, hogy ez nekünk azt jelenti, hogy jövő évre el tudom raktározni az összes zöldséget, amiből meg tudunk élni. És mind-mind olyan dolog ez, amely szerintem egy fontos szemöveg, hogy hogyan látom én a természet erői mögött meg Istent. Te is így látsz? Vagy mindig csak ott vannak a félemeid? Jaj, el fogok csúszni, hideg van, megint kabátot kell fölvenni. És így tovább, és így tovább. Ez az első olyan kép, amit szerettem volna kitágítani. A második pedig Lukács evangéliumában találhatjuk meg. Lukács evangélium a 15. fejezetében és a 11. versetől a 32-esig. Ezt sem fogom felolvasni, és ezt a példázatot, a tékozló fiú példázatát már nagyon sokszor hallhattátok itt, és ez egy iskola példa, és azért hoztam el ezt az iskola példát, mert, mert ha sokan ismeritek, akkor tudjátok minden részletét, és nem azért hoztam el, hogy most végigmenjünk azon, hogy a tékozló fiú milyen fantasztikus módon megtér, és hazair az atyai házhoz, hanem azért hoztam el, mert egy másik képet szeretnék ebből Bemutatni. aminek szintén, ugye ez egy példázat, és valakinek mondja ezt Jézus. De fültanulja lehet János, és hallhatja ezt a példázatot. És ebből a példázatból nem, a, nem, a, nem az apát szeretném kihozni, aki a teológiai közepén a példázatnak, aki elenged és befogad, hanem arról a fiúról szeretnék beszélni, aki otthon marad. Erről nagyon kevés szó esik, nagyon-nagyon szokott a fókuszba kerülni, pedig szerintem egy nagyon fontos kontraszt figurája a másik fiúcskának. De nézzük is, miről van szó. Ez a fiatal ember, vagyis hát jobban mondva az idősebbik testvér, ha megfigyelitek, ugye érdekes szavakat mond akkor, amikor megérkezik a testvére a tékozlásból. Megjött a te fiad, mondja ezt az apukájának. Nem azt mondja, hogy megjött az én testvérem, a te fiad. Azon kívül figyeld meg, hogy ha majd otthon elolvasod, mit mond. Hogy szeretne magának egy elismerést és a testvérére egy igazságos büntetést kérni hogy miára egy ilyen embernek eltékozolta a vagyonodat, és akkor így és úgy és amúgy. És ő pedig itt volt hűségesen mindvégig. Tehát maga ez a fajta önelégültség, ez a fajta jellemvonás, amelyet ott látunk, ebben a fajta távolságtartásban, hogy a te fiad jött meg, abban, hogy magára mit kér, és a testvérére mit kér, megláthatjuk azt, hogy hogy tulajdonképpen ez a fiú talán, talán sokkal messzebb van, mint az a fiú, aki elment és hazajött. Ez a fiú lehet, hogy látványosan nem, nem bukik, látványosan nem tékozol, de talán lelkileg sokkal messzebb van, sokkal messzebb van, mint a testvére. Miért? Azért, mert részese. Ott van fizikálisan az atyai háznál, de nem részes az atyai örökségnek. Lelkileg sokkal jobban elidegenedik az apukájától, mint az a testvér, aki elmegy és visszajön. És ez sokkal veszélyesebb, mert nem látható. Ez ott belül a lelkekben zajlik le. Ez egy nagyon-nagyon veszélyes dolog akkor, amikor a belső elidegenedésről beszélünk, mert ez egy veszedelmes tulajdonság. Veszedelmes tulajdonság, amikor apa és fia között létrejön, amikor házastársok között létrejön, amikor már azt se tudom, hogy ki fekszik mellettem, és reggel arra ébredek, hogy azt se tudom, hogy ki az, aki ott mellettem fekszik. Amikor családok nem beszélnek egymással, amikor te az Úrral már nem beszélsz. És ez a példázat ezt tükrözi, hogy a belső elidegenedés az egy annyira, annyira veszedelmes lelki torzulás, amely gátja annak, hogy legyen egy belső örömöd. És jól figyelj ide, és magam is nagyon nagyon-nagyon, megszomorodtam akkor, amikor ezt olvastam, és erre készültem, mert, mert én is részesen lehetek egy ilyennek nagyon hamar, és részesen lehetünk akkor, amikor valakiről lemondunk, amikor valakibe már nem investálunk, amikor már nem vesszük fel a telefont, amikor már nem érdekel az, hogy mi van az apukámmal, vagy az anyukámmal, amikor már nem akarom rendezni a kapcsolatot, mert beleuntam, Beleuntam, és azt mondtam, hogy én már olyan sokat tettem ezért a dologért, és most nehogy már még egyszer én tegyem meg. De akkor te megint milyen helyen vagy? Én milyen helyen vagyok akkor, amikor ezen a szinten állok? Pontosan ezen a, azon a helyen, az ez a fiatalabb vagy idősebb testvérrel, hogy bizony, nagyon távol kerülök az atyai háztól, nagyon távolra kerülök, az Úrtól nagyon távolra kerülök a szeretteimtől. És egyenes következménye ez, aztán a házasságok szétesésének, az apa-fia kapcsolatnak, baráti kapcsolatoknak. Ez a belső idegenedés, ez egy veszedelmes történet. És János kéri, hogy imádkozzál. Légy szíves, tedd meg, hogy imádkozol azért, hogyha neked nincsen rendezve kapcsolatod, és kihűlt már valaki iránta, lemondtál róla, nem érdekel, közömbös vagy, semleges vagy, Lemondtál ezekről a dolgokról, kezdjen imádkozni azért, hogy újra hidak épüljenek lelkek között. Vagy ha te ma úgy vagy itt, én nem tudom, hogy melyikötök hogy van itt, hogy már nagyon régen imádkozott, akkor kérlek, hogy menj egészen szorosan az atyához. Nagyon szorosan. Jézus bemutatja a példát. Hogyan? Azt mondta, hogy én mindig oda megyek az atyámhoz, és mi és az atya, én és az atya egyek vagyunk. És ebben, hogy ő egy az atyával, és kér az atyától, az atya megajándékozza. És így kerülhet sor arra, hogy elindulnak gyógyulások, elindulnak csodatevések, nagyon jó példázatokat tud hozni embereknek, amelyek, akik bele tudják magukat helyezni ezekbe a képekbe, és így meghallgatásra talál minden egyes imája Jézusnak. És amikor meghallgatásra talál egy ima, és bekövetkezik a bizonyság, Jézus, mi történik Jézussal örömre fakad. Miért? Azért, mert egyek voltak az atyával. Te neked ilyen az imma életed? Így kérd el, ezeket a dolgokat az úrtól, a szeretteid felől, vagy bárki felől? Mert akkor, hogyha nem ez történik, ha a saját magunk és gondolatait próbáljuk meglatolgatni és hajtogatni az úrnak, akkor bizony az történik, hogy, hogy nem mindig következik be, amit te értél. Ugye? És innentől kezdve frusztráltál válsz, hogy hogy lehet az, hogy én annyit imádkoztam azért, így és úgy és amúgy, és nem következett be. Hát azért, mert te és az atya nem egyakaraton voltatok ezben a dologban. Kikérted már, hogy mi legyen az utad? Merre vezessd a családodat apaként? Hogy tudsz szeretni a férédet anyaként? Hogyha ez ott van, akkor nagy örömöd lesz akkor egyek lesztek az atyával, egy gyakorlattal, és így meg fogod látni, hogy minden Isten békessége, amely minden értelmet felül be fogja tölteni a te szívedet, a te gondolataidat. Jön a harmadik kép, a Márk Evangélium 3.1.12. Oroszlányban ezt már tanítottam, ez egy nagyon kedves példám volt, Azóta is a szívemben forog a sorvatkező embernek a, a meggyógyítása szombatnapon És erről is nagyon hosszasan lehetne beszélni, és e, folyamatosan legalább egy 40 perc tanításni anyag lehetne arról, hogy milyen háttere van ennek milyen nyomás alatt van Jézus ebben a helyzetben, kik azok a vallásos és politikai csoportok, akik őt abban a helyzetben nyomás alá helyezik. És e, láthatjuk azt, hogy, e, hogy milyen összeesküvés indul el ezen a ponton Jézus ellen, hogy keresztre feszítsék, meg akarják ölni. De ma nem ez a... a nem ezt a részt akarom kiemelni ebből, hanem azt a részt, amely amikor beér a templomba, odaérhez a beteg emberhez, és azt mondja neki, hogy nyújtsd ki a kezed, add ide, mutasd a beteg kezedet, és nyújtsd ki. És János hallhat, talán lehet, hogy éppen látja is azt, hogy betegeket gyógyít. És most csak egy példát hoztam el ebből, hogy betegeket gyógyít Jézus. És Megint csak azt tudom kérdezni tőled, hogy beteg vagy, de imádkoztál-e már érte azért, hogy meggyógyulj. Egyáltalán elhiszed-e, hogy meg tudsz gyógyulni. És volt nemrégiben egy telefonbeszélgetésem, egy nagyon kedves, idősebb testvérrel beszélgettem, és mondtam neki, hogy nem tudom elképzelni azt, hogy ilyen, csak úgy hitből meggyógyuljak. Egy gyulladás volt a testemben. És akkor elgondolkodtam azon, hogy, hogy csak az evangéliumok idején, csak Jézus idejében volt akkor gyógyulás. És ma már nem lehet. És uh, hittel kérem én is, hogy, hogy igen, gyógyuljak meg. De elképzelhető, hogy ehhez uh, orvosi segítségre is szükség van. Én ezt nem taglalom, de ma nem ez a kérdés a fő kérdés az, hogy őszinte vagy el az Úrhoz. Hogy itt állok sorvat kézzel, itt állok sorvat lélekkel. És gyerekkorom óta olyan defekteket hordok magamba, amely, amelyet csak az Úr tud meggyógyítani. És olyan sok nehézségem mentem már át, hogy a lelkem teljesen el van sorvadva. És Jézus ma azt mondja, mutasd ide nekem, mutasd meg a sorvat kezedet, hogy a sorvat lelkedet, és én szeretném meggyógyítani. És erre mi történik? A hívő ember bemutatja a jobb kezét, ami jobbik, amelyik nem nincsen semmi probléma vele. Ugye? Azt mondja, nincs semmi probléma, nálunk minden rendben van, Jó megy a házasságom, és jó megy minden, és közben pedig ott van egy csomó probléma. És ez az őszintétlenség hozhatja azt, hogy így írja le az ember az egész életét. És ez a következő gátja az teljes örömnek, amikor nem tudod eldönteni, hogy a gyülekezetbe őszinte legyél, vagy ne legyél őszinte. És ezek a színjátékok, amikor oda megyek emberekhez, vagy nem én, hanem látom, és nem csak itt, vagy egyáltalán nem itt, hanem máshol, iskolában, kollégák között, iskolában, gyerekeknél, és megkezem hogy hogy vagy, mi van veled, úgy lelkileg. Minden rendben van, nagyon király, tanárbácsi. Aha, és csak egy pár perc, és már önti is ki a gyerek az összes félelmeit, az összes fájdalmát, az összes nehézséget De mi az oka? Annak, hogy nem vagyunk őszinték magunkhoz, nem vagyunk őszinténk az Úrhoz. Az oka az, hogy nem akarom, hogy a többiek lássák az én gyengeségemet. Őszintén, ez az oka. Hogy én mindig erősnek kell, hogy látszódjak, mindig vasaltnak, nekem nem lehetnek problémáim. És a másik pedig elfelejtjük, hogy, hogy kegyelmes az Isten, megbocsájt. És a vallásoskodó közegben Sajnos az emberek mindig a, jobb old, a jobbik oldalt akarják látni. És te ennek meg is s akarsz felelni, mert azt fogod bemutatni. És ugye nincs semmi bajod, minden rendben van. Aha, igen, mert hogy ezt várják eltőled, hogy erről beszélj. És a rossz oldalunkat az Isten akarja látni. Itt ma reggel szeretnél megérinteni azokat a pontokat az életünkben, azokat a sorvat, Részeit a lelkünknek, sorvat, defektekkel teli részeket, amelyek teli vannak fájdalommal, esetleg hozott, vagy épp meg a napokban elszenvedett defektúrákkal. És azt kéri ma, itt reggel tőled, hogy légy szíves, nyújtsd ki, nyújts ki ezt a kezed, mutasd meg nekem. Én szeretném meggyógyítani. Tehát elhiszed azt, hogy az Úristen meg tudja ezt gyógyítani, vagy kételkedsz ebben. Ha kételkedsz, akkor az örömöd nem lesz teljes. Akkor ezt fogod egész életen át hordozni, és ilyen megkeseredett, megsavanyodott ember leszel, aki mindig szkeptikus mindennel kapcsolatban, csak fenntartásai vannak, és egyszerűen csak így belesavanyodsz ebbe. Gondolkod az ezen. El. János Evangélium megint ugyanezt. Írja, ugyanazt szeretném el elmondani. Kérted? Ő szeretné megadni. Jézusnak ez a szíve. Szeretné megadni neked azt, amit kérsz tőle, ha ő akaratával egyezik. A következő istán utolsó ilyen példázat, van Evangélium a 9. részének 33-tól 35. részéig tart. Ki a nagyobb? Ki a nagyobb közöttetek? Ez is ismerős iskolapélda, és a gyülekezetekben keresztény helyeken ez nagyon gyakorta előfordul, hogy én egy kicsit lefelé nézek, mert én magasabb szolgálti helyen állok, mint te. Ugye? Ez nagyon ismerős dolog. Hogy vannak favoritok, és vannak kevésbé favoritok. És ez a fajta alá-fölé rendeltség hozhat egy lelki gőgöt. Ki nagyobb köztetek? Akkor, amikor én elkezdek kritizálni a gyülekezetben, vagy munkahelyemen vagy bárhol valakit, akkor én fölé helyezem magam annak, a éppen a beszédem tárgya. És ez a reláció már meghatározza azt, hogy én fölényből beszélek. Ez gátja annak, hogy nád öröm legyen. Ha én elkezdek kritizálni, és elkezdem felsorolni azoknak az embereknek, akik esetleg fókuszban vannak, az a negatív dolgait, ez gátja annak, hogy az örömöm teljes legyen. Miért, miért nincsen az, hogy a munkahelyemen, vagy a szomszédaim körében, vagy, a, vagy a, itt a gyülekezetben az embereknek a jobbik oldalát veszem észre, és próbálok erről az oldalról közelíteni? És, és miért, nem, miért nincs az, hogy sokszor bennem és bennetek, hogy észrevegyük azt, hogy, hogy ő is Isten gyermeke? Miért, miért nincs az, hogy, hogy elkezdenénk, az a hajlam lenne bennünk, hogy aki a legnagyobb legyen köztetek, az mit csináljon? Hangosan, mondja mondjad? Mondj. Így van. Ő legyen a legkisebb. Én kérem, hogy ezt minden nap gondoljátok át, és kérjétek el az úrtól, minden nap. És akkor meg fogod tapasztalni a határtalan örömet. Akkor nem relációban gondolkodol, nem arról lesz szó, hogy ő elesett, és én pedig milyen stabil vagyok, mert vigyázzon az, aki áll, hogy elnássék. Pengelyéren táncol minden hívő ember. És ha te azt gondolod magadról, hogy favorit vagy, és befutó vagy a misszióban, és nem tudom, hogy hol, Vigyázz, barátom, nagyon könnyen ellátesni. Sikamlós terület az, amikor nagyon magabiztosak vagyunk, és azt gondoljuk, hogy mi mindenkinek tudunk segíteni, mindenkinek mi adjuk meg a frankót, az nagyon veszélyes terület, amikor erre helyre érünk. Úgyhogy kérlek, ahhoz, hogy a te örömöd teljes legyen, figyelj a félelmeidre, figyelj, arra, hogy a belső elidegenedés ne legyen úrá rajtad. Figyelj arra, hogy őszinte legyen az Úrral, és figyelj arra, hogy te ne helyezd magad fölé más embereknek. Én ma csak ilyen négy apró, pici kis példát hoztam el azért, hogy meglássuk, hogy mik a gátjai annak, hogy nekünk belső örömünk legyen. De... A János evangéliumát tanulmányozva, hogy néztük a 16. részben a 24-es verset, megnézzük az egész szövegkörnyedet, és látjuk azt, hogy miről is szól ez a, az egész történet, mert egészében kell látnunk ezt a metszet, egészében kell látnunk ezt a képet, nem csak kiragadva ezt a ezt a e, helyet, akkor ha a 15-ös fejezetben lapozol, ott így kezdődik a 15. az igazi szőlőtő. Aki Krisztusban marad, megmarad a szeretetben. Jézus tehát azt mondja magáról, én vagyok a szőlőtő, ti pedig a szőlővesző. És aki én bennem marad, az terem gyümölcsöt. Aki én bennem van, annak lesz teljes az öröme. Na, de megint elérkeztünk egy olyan kritikus ponthoz, amely számomra sok kérdést vett fel. És több, mi az első? Hát hogy lehet az, hogy mezőgazdasági példát hoz fel, természeti képet hoz fel, szöllőtő, vagy a fügefa, vagy a fa gyümölcse? Hát jobban el tudnám képzelni, mondjuk, hogy a romai arénában versenyfutó lovak, edzéselmérzi szempontból már akkor évről évre nagyobb teljesítményt hoztak. És akkor azt hozná, hogy az igazi hívő ember évről évre, mint a verseny igás lovak, az arénában futó lovak, évről évre jobbat tud hozni. Vagy, azt mondja, mint a tűz a kohóban, ha megrakják, egyre erősebben lovog. Na de milyen a fa? Egyikében? Nagyon sokat terem. A másik évben, ha akarom, hanem kicsit kevesebbet terem. De terem. És az a belső biológiai folyamatokat nem tudjuk szabályozni. Ezek bizony olyan belső titkok, amelyeket mi nem tudunk szabályozni. A minőségbiztosításban lehet, hogy azt mondjuk, hogy innen, ide úgy kell eljutnia a gyárnak, és ennyi mint kell hoznia. És az alapján lemérni egy hívő embert, hogy mennyi a gyümölcse, nagyon veszélyes dolog. De az, hogy gyümölcsöt terem, azt mindenképpen. Jakab levele 5. szakaszának hetes verse ezt írja. Lám a földműves türelemmel vár a föld drága termésére még meghozza, késői eső, me, bocsánat, még a korai és a késői eső meg nem érkezik. Az atya türelemmel vár. Azt kéri ma tőletek, hogy teremjétek a megtérés gyümölcsét, azt kéri, hogy az örömötök legyen teljes. mennyi egészen szorosan közel az atyához, hogy tudjál gyümölcsöket teremni. A függje azt mondta, ugye, hogy még egy évet kap, és akkor addig lássuk meg, hogy mi történik vele. Reménység szerint fog ő is gyümölcsöt hozni. Tehát a termés ez már maga a következmény. Abból, hogy én és az atya milyen ha összhangban vagyunk. És így, talán azt tudom mondani nektek, hogy Isten adja azt erre az évre nekünk, hogy, hogy ez a kapcsolat ebben a szoros szimbiózmisban, egy szoros összekapcsolásban megadja azt, hogy ebben az évben legyen gyümölcsöző a gyülekezetünk, legyen gyümölcsöző a házasságaink, az apa-fia kapcsolataink, az anya-lánya kapcsolataink, a családi kapcsolataink, ez az én imám, hogy le, leszakadjanak a gátak, amely ember és embert elválaszt. Leszakadjon gát a, a mennyei atya és én közöttem, hogy tudjak, tudjak gyümölcsöt teremni. Csak azért, hogy láthatóval legyen, hogy kilakik bennem. És ha te így vagy itt, hogy szeretnéd ezt, hogy benned is megláthassák, azt, hogy kilakik benned, akkor kért, hogy egyre közelebb lehessél az atyához. És a félelem, a belső elidegenedés, az őszinteség és az őszintétlenség és a versengés maradjon távol a mi gyülekezeteinktől. Imádkozzunk azért, hogy ne csak a mi a keresztény helyektől maradjanak távol, mert szétszedik az ember, szétszedik a gyülekezeteket, szétszed mindent. És egy egyházi énekkel szeretném bezárni, amelynek a szövegét szeretném csak felolvasni, ha megtalálom, remélem megtalálom, itt a jegyzeteim között, igen. Egy házi csoporton olvastam már fel, Számomra nagyon sokat jelent ez az egyházi ének, és ennek a szövege így hangzik. Lássék lelkemben Krisztusnak békéje, tiszta szíve és mennyei szent lénye. száj szent lélek ránk, áld meg szívünk és szánk, és bennünk teljes lesz Jézusnak szépsége. Isten békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, Őrizze meg a mi szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.